teman-teman sekalian pembahasan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi inilah generasi emas Islam kita perlu garis bawahi dulu dalam pembukaan ceramah kita beberapa hal yang pertama saudaraku Islam ini bukan agama baru satu-satunya agama dan akan terus cuman satu saja dari zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat nanti dari Allah hanya Islam tidak ada agama yang lain Islam ini diberikan predikat atau sebagai status kepada siapa saja yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada seluruh yang Allah suruh imani Contoh misal kita ambil waktu yang sangat dekat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di zaman beliau lagi berdakwah Siapapun yang beriman pada risalah beliau dan beriman kepada Allah tentunya beriman kepada Allah dan risalah beliau dan beriman kepada seluruh yang disuruh imani termasuk Nabi-Nabi sebelum dan sesudah sesudah yang sudah meninggal dan sesudah yang akan datang Isa, Ayyub, Yunus kemudian juga masuk di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW maka dikatakan orang itu Muslim dan kalau dia meninggal dunia maka akan masuk surga begitu pula pada saat Nabi Isa, Nabi Isa AS datang semua yang beriman pada Allah di zaman itu, beriman kepada risalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga beriman kepada semua yang diperintahkan dalam syariat Nabi Isa untuk diimani. nabi-nabi sebelum dan nabi-nabi sesudah Nabi Isa. Di sini masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan muslim. Orang-orang ini dikatakan muslim meninggal masuk surga. Dan nanti pada hari kiamat bukan kita sendiri yang masuk surga. Semua orang yang sudah beriman kepada Allah Sebelum kita, pada masa nabi-nabi mereka ada, dikatakan muslim. Ya. Makanya nanti akan ada dari umat-umat sebelum kita juga masuk surga bersama kita. Tapi sebelum, pada masa nabi mereka ada. Perlu diperlengkap informasi ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita yang mendapatkan peridikat muslim? Kenapa sekarang pengikut Nabi Isa yang dikatakan Nasrani, pengikut Nabi Musa yang dikatakan Yahudi, tidak dikatakan muslim lagi? Karena muslim tadi definisinya adalah semua orang atau siapa saja orang yang beriman kepada Allah secara totalitas. Sehingga apapun yang Allah suruh imani termasuk risalah para nabi-nabi. Kitab-kitab yang diturunkan. Semua lengkap baru dapat berikan muslim. Sekarang kita semua hadirin muslim sini dan semua yang syahadat di muka bumi ini. Semuanya jelas. Kalau kita mengimani Allah sebagai Tuhan dan kita imani semua nabi-nabi. Kalau ada satu orang di antara kita di sini yang hadir mengatakan Isa bukan Nabi, Muslim atau kafir? Hah? kafir. Kalau ada di antara anda yang mengatakan Isa bukan Nabi, itu kafir. Satu saja Nabi kita nolak, maka namanya kafir. Makanya rukun iman kita adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul. Dan Allah mengatakan di akhir Al-Baqarah, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, La Nuharriku Baina Ahadimin Rasuli. Kami tidak akan beda-bedakan. Orang Muslim tidak membedakan antara Rasul-Rasul. Semuanya diimani. Ini sebabnya pendidikan Islam ada pada kita. Dan tidak mengenal suku. Mau dari suku Arab, mau orang bule, mau orang Hitam dari Afrika, mau orang Asia, orang Melayu. Selama syahadat sama solatnya sama, puasanya sama hajinya sama, yang haram semua sama babi haram di Indonesia, haram juga di Amerika, haram juga di negeri Arab, haram juga di Afrika solat lima waktu semua sama, kita ke Afrika azan duhur sama, sama dengan solat duhur Indonesia, uduknya sama hadap kiblat sama, syarat-syaratnya semua sama tutup aurat, hadap kiblat, empat rakaat semua sama, Kecuali kalau kita bisa lagi hukum musafir, ada hukum tapi juga berlaku bagi semua syahadat jadi kita harus tahu teman-teman sekalian Islam yang sedang kita anut ini Bukan agama baru ini Ini turun temurun memang Dan memang kalau kata ulama Islam Agama itu dari Allah cuma satu Islam saja Cuman setiap datang Nabi dan Rasul Maka Allah memperbaharui syariatnya Perbaharuan ini harus diikuti Sisi yang lain teman-teman sekalian semua Nabi-Nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlahnya, semua Nabi itu jumlahnya 124 ribu. Di antaranya ada 313 Rasul. 124 ribu Nabi, di antaranya 313 Rasul. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu seseorang yang Allah utus hanya menyampaikan kepada kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tidak bawa syariat baru. Seperti Yusuf Alaihissalam. Yusuf itu bukan Rasul. Beliau datang hanya menyampaikan kaumnya apa yang disampaikan oleh ayahnya Ya'qub. Belah ada syariat baru. Ingat ya yang diajarin ayah saya Ya'qub ya. Syariatnya begini, syariatnya begini, syariatnya begini. Ini halalnya, ini haramnya. Kalau Rasul seseorang yang Allah utus membawa syariat baru. Menghapus syariat sebelumnya. Musa misalnya alaihissalam Rasul Isa rasul Muhammad rasul alaihissalam Cuma bedanya Nabi-Nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW Itu diutus khusus untuk kaumnya saja Beda dengan Nabi Muhammad SAW Kerana diutus untuk seluruh alam semesta Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW teman-teman sekalian Para nabi dan rasul Bisa hidup sezaman Tapi beda lokasi Bisa hidup sezaman Tapi beda lokasi Dan setiap kaum di lokasi tertentu Yang sudah ada nabinya Sudah cukup imani itu saja Maksudnya jalankan syariat itu Contoh misal. Nabi Musa alaihissalam Itu sezaman dengan Nabi Shu'aib Shu'aib mertuanya beliau Di negeri Madian Lokasi dakwah Nabi Shu'aib Madian Lokasi dakwahnya Nabi Musa Afrika, Mesir Masing-masing di lokasi dakwahnya Nabi Musa sezaman juga Di zaman yang sama ada Nabi Khidir Di wilayah Asia-nya Turki Orang-orang di wilayah Turki ini cukup imani Nabi Khidir Maksudnya menjalankan syariat Nabi Khidir, yang di Afrika syariat Nabi Musa, yang di Madian syariat Nabi Shuaib. Tapi harus yakin, oh di sana ada Musa, oh di sana ada Shuaib, oh di sana ada Khidir, nggak boleh dipungkirin Harus diakui semua. Nabi Isa sesaman dengan sepupunya sendiri, Nabi Yahya. Ada pamannya, Nabi Zakaria. Sesaman semua ini. Gitu. Nabi Ayub. Nabi Yunus. Nabi Zalkiful. Nabi-Nabi ini banyak yang sezaman. Tapi lokasi dakwanya berbeda-beda. Karena memang sebelum Nabi Muhammad SAW, itu semua di lokasi masing-masing. Tapi tidak perlu misalnya, orang Bali datang ke Jakarta. Udah, di sana ada Nabi, sini ada nabi. Ini contoh saja. Jadi lokasi dakwanya masing-masing. Tapi harus yakin, oh Nabi yang di sana benar. Karena Nabi kita nyampein. Gitu. Jelas sampai sini ya. Nah, Nabi Muhammad SAW satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta Udah tidak ada lagi Nabi yang sezaman dengan beliau Makanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis, Sesungguhnya Nabi-Nabi dan Rasul sebelumku diutus khusus untuk kaumnya Maka mereka bisa sezaman Dan aku diutus untuk seluruh alam semesta Perlu kita garis gariswawahi teman-teman sekalian Makna daripada kalimat ini Apa yang saya jelaskan tadi Berarti orang-orang Nasrani Tidak punya kewajiban Bahkan tidak benar Kalau mereka datang mendakwakan Nasrani ke Indonesia Kenapa? Karena Nabi Isa khusus untuk Bani Israel Nabi Isa itu khusus untuk Bani Israel Bani Israel nama keturunan ya Bani artinya keturunan Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya dua orang istri. Sarah dan Hajar. Dari Sarah ada anaknya Ishak, Dari Hajar ada anaknya, anaknya Ismail. Kan Dari Ishak ini ada anak lagi namanya Ya'kub. Ini Nabi semua ini. Allah nobatkan jadi Nabi. Ya'kub ini nama lainnya Israel. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Ya'kub. Datang setelahnya Yusuf. Datang setelahnya Dau, eh, Musa. Daud, Sulaiman, Isa, Zakaria, Yahya, Zalkiful semua tadi ini. Nama-namanya, nabi-nabi bani, bani Israel. Lokasi dakwah mereka cuma untuk bani Israel, enggak yang lainnya. Kenal setiap wilayah ada ada sendiri utusan-utusannya. Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah ada anaknya Ishak, dari Hajar ada anaknya anaknya Ismail, kan gitu. Dari Ishak ini ada anak lagi namanya Yakub. Ini nabi semua nih, Allah nobatkan jadi nabi. Yakub ini nama lainnya Israel. Kalau dikatakan bani Israel, bermakna turunannya Nabi Yakub, datang setelahnya Yusuf, datang setelahnya da eh, Musa, Daud, Sulaiman, Isa, Zakaria, Yahya, Zalkifal semua tadi ini, nama-nanya? Namanya nabi-nabi bani, bani Israel. Lokasi dakwah mereka cuma untuk bani Israel, enggak yang lainnya. Kenal setiap wilayah ada ada sendiri utusan-utusannya gini Bukan mustahil, kita tidak tahu Mungkin dulu di Indonesia pernah ada dikirim Nabi Kita tidak tahu Sebab kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW Disuruh imani Setelah datang Nabi terakhir ini 25 Nabi dan Rasul saja Yang disebutkan namanya Yang tidak disebutkan namanya, sudah tidak perlu kita tahu Cuma kita imani Karena ada hadis yang berbunyi jumlah Nabi 124 ribu antaranya 313 Rasul Ya sudah berarti jumlah itu benar Tapi yang kita harus tahu Namanya, kisahnya 25 Nabi dan Rasul dari Adam, Idris, Yuh, Nuh, Saleh, Shu'aib, Hud dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW ini yang kita wajib tahu sampai sini jelas ya jadi agama itu cuma satu Bapak Ibu sekalian Islam tidak pernah berubah dari pertama sampai hari kiamat makanya makna firman Allah Inna dina Islam. agama di sisi Allah hanya Islam memang cuma satu Islam itu Salah satu profesor Yahudi di Israel sekarang, dia ungkapkan dengan fair akhirnya. Dia mengatakan, kalau Islam itu agama yang paling benar. Karena memang tidak ada agama lain. Sama semua itu. Karena mereka juga tahu Musa mewasiatkan, nanti akan datang setelah saya, namanya Isa. Isa mewasiatkan akan datang setelah saya, namanya Muhammad. Memang saling mewasiatkan Nabi-Nabi. Dan kalau mereka betul-betul kembali ke literatur yang benar, maka mereka pasti akan masuk Islam. Tidak ada orang Nasrani yang benar-benar mempelajari Injil Benar-benar mencari kebenaran kecuali dapat hidayah Pasti masuk Islam Karena memang mereka tahu ini lanjutannya memang Tidak bisa dipisahin satu sama yang lain Cukup saja konsep Kalau teman-teman ahli kitab Yahudi Nasrani ini faham Kalau kita umat Islam ini mengakui Nabi mereka ya, Mengakui kitab yang pernah turun pada mereka Kita harus yakin rukun iman kita Pernah ada Taurat pernah ada Injil pernah ada Zabur gitu kan. harus ini rukun iman kalau kita batalkan ini batal keimanan kita nih harus kita yakini tapi enggak lagi dibaca enggak lagi diterapkan hukumnya karena setiap turun kitab baru menghapus kitab sebelumnya datangnya Injil menghapus Taurat kenapa orang-orang Nasrani sekarang teman-teman sekali mengkafirkan orang-orang Yahudi padahal nabi-nya sama-sama Bani Israel Karena Yahudi tidak mau beriman pada risalah Nabi Isa. Bahkan yang berusaha mensalip Nabi Isa, itu orang-orang Yahudi. Karena mereka mengatakan tidak ada. Nabi terakhir, Musa. Tidak ada lagi Nabi setelah Musa. Tidak bisa, Musa sendiri mengatakan akan datang Nabi setelah saya. Makanya Bani Israel yang mengikuti kemurnian ajaran Nabi Musa, mereka yakin waktu Isa datang. Oh iya, ini juga utusan Allah. Sama. Kerana sudah disampaikan sama Musa maka Nasrani pada saat itu memerangi Yahudi dan nah, dianggap kafir kenapa enggak? ingin iman Nabi Isa begitu pula sekarang kalau kita memerangi orang-orang yang lain ini Yahudi kah Nasrani kah orang penyimba berhala kah kenapa? kerana kita tahu agama cuma ini yang benar cuma ini dan kita harus nyebarin kepada seluruh orang ini konsep dasar dulu pemahaman tentang apa itu Islam jadi ini bukan agama baru, tapi setiap nabi dan rasul yang diutus membawa syariat melengkapi yang lainnya. Dan kelebihannya, karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup, maka beliau membawa risalah untuk seluruh alam semesta. Wa Ma Arsanaka Inna Rahmatan Lillalamin. Kami tidak utuskan ke Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Ini pemahaman tentang Islam dulu.